Beno, ba, hortxe entzundugu kuñan, herria abianek, aldaketa sosialaren aldeko hainbat mobilizazio antolatu bituela, eta horren inguruan, ba, luzexeago itzegiteko, goe, monaz, zebrabidera, Igor, gombidatu dugu. arratsaldean Igor? Arratxalde, Zer moduz? Onda, onda ondo, eta zurek. Ba? Onda, ondo, bai, hemen. <laughs> ja, arratxaldeak abrera egiten du, <laughs> eta <Gereta> obeto, gero eta obeto <laughs> ari gara hemen, bai. <laughs> Bueno, eh e, bueno, duela gutxi e, zebrabidan izan zineten Herriabianen e, plataforma eh ba, plataformaren aurkeztena egiteko, baina bueno, igual labur labur e, gogoraraziko dieguen entzulei, bai, nonik sortu zen e, ide, plataforma hau sortzeko ideia? Bai, bueno, <coughs> a ver, orain dela Illabe Tab eh Bilbon aurkestu ginen eta bueno, Herriabianek e, batzen duena da krisiak eta sistemak berak prekarizatzen dituen eh, sektore eta aurpegi ezberdinak. Horainela pues urte erdi edo eh, jende ezberdinak itzain genuen eta esan genuen nola eh, posori, sistemak prekarizatzen ari zuen eh, jendartearen zabal bat, eskubideak morresten ari zidela eta hori harriagotuko zala zetorren eh, kriziaren bitartez. Orduan, hori ba, bueno, pues, e, aurpegi e, eta sektorez berdineak, emakumeak, gazteak, e, emigranteak, langileak, langabetuak, pentsionistak, ekologistak, e, nekazariak, karraliolariak, eta baretabar. Haman e, komunean jarri denituen gutxieneko batzuk, eta hori erabati denuen, abian jartzea, herria abian plataforma, eta e, honekin bilatzen duguna da, Alde batetik, e, pues e, kriziak ekarriko dituen eraso guztiei erantzun bat ematea, eta aldi berean e, bueno, ba, guztion artean e, e, alternatiba bat eraikitzea, ze bueno, e, elite ekonomiko eta politikoek ezaten ari digute behin eta berriz azkenengo bolagan, E-kapitalismoaren perfundazioa aurrera daren nahi dutela, eta gu esan nahi dugu ba, ez gaudela presto horretarako, eta justo kontrakoa nahi dugula. Nahi dugula, sistema bat onarrituta e, gizon eta emakumeen eskubidetan eta eskatasunean, eta horretarako daren pues, imodugu, eta pues, e, mobilizatuko gara. Hihih eta bai, aipatu duzu e, ba, hori, edo duela hori ilabete bat manifestua aurkeztu zen dutela eta bai. bueno, ba ustute manifestuaren helburua badela e, kolektibo eta norbanakoen atxikimendua lortzea, ez? E, dagoneko asko lortu dituzu, ezta? Bai, bueno, e, hori ilabete honetan hasi garena egiten da e, bueno, ba nasionalk mailan aurkeztu genuen plataforma hori, lokal mailan Pues, e, sortzen ere, eta bueno, ba, Gasteiz, e, Donosti, Bilbo, Iruñan, badaude taldeak ja, herria bezala funtzionatzen eta asmoa da, pues, e, talde gehiago sortzea, herri eta eskualde ezberrinetan eta bitarte honetan ere duguna da manifestu horria txikmentuak e, jasotzea, e, sortu genuen, wwwwww.riaidoyabian.r eta horren bitartez jaso ditu ehundaka atxikimendu normanakoak eta kolektibo eta taldeenak e hirurogeita sei eta talde eta kolektibo ohen artean daude daude,alde pues, batetik sindikatuak bestetik ausol elkarteak emakumemezkoen eskubien aldekoak, migranteen eskubien aldekoak, E, nekazarien sindikatuak rekarraio re, larien sindikatuak eta abar luze bat nahikoan itza, gazte asanbladak eta abar eta, mm -hmm. eta orduan, bueno e, atxikimendoan lortzen aitzarete eta dator zen hainbat mobilizazio antolatu dituzue hemen gazte izen ere uste dut martxoaren iruan plazan bertan antolatu duzuela, zerbait ez da? Bueno, Martxoaren 3 plazan egin izan genuena san izan zen prentzaurrekoa iragartzeko mobilizazioak eta erabaki genuen leku hori uste dugulako leku nahiko simbolikoa dela Martxoak iruko plaza ba Euskal Herriko langileen borrokaren simbola, simbolo simbolo batean artean dugu eta baita ere uste dugulako 70 e, margarren hamarkadan egon zen eskubideen murrizketa politiko sozial eta laborala eta hor egun ematen den eskubideen murrizketa pues nahiko antzekoa dela. Orduan erabaki bi nuenan eh han pues iragartzea asteburu honetan eta urrengoan, egingo ditugun mobilizazioak eta mobilizazioak izango dira alde batetik, bueno, Azkora Bihar, Ehasambla batekin eh Eh, Gasteizko Filologia fakultatean Aularioan, mm -hmm. Zazpiretan, Itzaldi bat egongo da, eta gero asambrala, Itzaldian ekanen juradok emango du. Larun batean, eh, mobilizazioak egongo dira, Bilbongo, itzean, amabietan, plaza zirkularrean, kontzentrazio sarnatatxu bat egingo da. arratsaldean Gasteizen, eh, Zazpiretan, eh, Iparralde gizartetxetik, eh, manifestazio bat, egongo da. Eta gero ja asteburuan azteburuan, apirillaren lauean, Egoizean Iruñaan amabietan egongo da martziantik antikapitalista bat eh, gaztelu plazatik abiatuta, eta erratsaldean egongo eh, da pidio eh, txala eta zanbla da bat eh, donostean zagu eza auan. Oiek dira pues, programatu ditugun mobilizazioak. Uh -huh. Et uh, datak ere kontuan hartu dituz eta, ezzan ez nahi izan nu solako bihar hogeta sortzian eta lauean eta hetatik ere historiaa burua badula. Hori da. 28an e, e, da g delako hori elite ekonomiko eta politiko horiek biltzen dira, ba e, kapitalismoaren difusioa histeriteko eta pirilaren lahoaren inguruan dago ere e, e, ospatzen da OTANen urtzemua. Ba. Orduan, bueno, eh ezan daukagu, ba gogoraraz dugu Euskal Herria kotaniez ezkoa eman ziola, eta bi data horien aurrean eh, marrastu nahi duguna da Euskal Herriak eta Euskal Herriak euskal herrirako beste sistema bat eraiki nahi duela e, munduan eta planetan e, kapitalistek, e, kapitalismoaren birfundazioa fundazioa hitz egiten duten bitartean, pues euskal herrian nahi duguna da hitz egitea ba, planetak eta euskal herriak bestelako lako ekonomiko bat behar dutela <hum> Eta... Bai? Bai? Bai. Bai. E... Bueno, e, uste dute... E, biar egingo duzuela hemen txe gaztei zen. Zut, igual, gogoratuko ditugu berriro ere datak eta orduak, ba, jendeak jankin dezan eta ba, urbil... Urbil <laughs> Bai, e, leheniko hori, e, biare zazpiretane filologiako ablarioan hori itzaldia zanbladan, ekane juradok emango du itzaldia, mm -hmm. eta lardu batean zazpiretane itarraldea izartetxetik manifestazioa. Eta manifestazioa nahi dugu izatea koloretsua. Mm -hmm. Hau da, bagoitzak bere aldarrik apena, eraman dezala e, manifestazioa gaztetxeak, gaztetxearen aldarrik apena, emakumezkoak, emakumezkoen apena, eta bareta bareta. bare, eta horroka guzti hoien batura, e, izango da, eskatuko duena sistema sistemonean aldaketa. Uh -huh. e, Orban, e... Hori, animat, bai, e, uste dut... Horgan hori, animak, azendea jutela. Bai, uste dut, gero maiatza ekainalderako jardun batzuk antolatzeko asmoa ere baduzuela? Hori oh, da, yeah. bai. E, bueno, ba, orain egiten ari garena bat kende I eta batu eh, erantzun bat emateko eta ja eh, aadierazteko aldaketa bat nahi duguela eta ekainean egingo ditugu jardunaldi batzuk eh, pues, bueno, joateko perfilatzen zer nolako alternativa eraiki nahi dugun Euskal Herrian eta Euskal Herriarako. Mhm. Mm ba, horren horren ba, jardunaldi horien berrien zain geldituko gara eta bo, ez... Ui... Bai, badiru di, zain gelditu barte dugula, saiatuko <laughs> gara berriro ere igorrekin harremanetan jartzen, baina bueno, jakin hori biar, saspietan, unibertsitatean, aularioan, bueno, guk hemen filologiako fakultatean bai. dutago jarrita, baina bueno, nekane jurado ekonomilariak hitzaldia emango duela, saspietan, ba, unibertsitatean. Hhh. Eta, bueno, ba, larun batean manifestazio egongo dela, eh Iparralde Gesartetxetik, e, aterako da zazpietan eta bueno, ba or daukagu herria bian eh e, parte hartzea egin digun gonbidapena. Beraz, bueno, ba, gure gonbidatuari agur esan gabe, ba, dugu. Horri da, orain txarreko gara berarekin harremanetan eta konponduko dugu hau.